Cada dissabte a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Yeah, yeah. You want western? This is western. <música> senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 14 del TAP Esports, de l'era retallada per a qui paga descansa, però a qui cobra també. I que aquest encara que no ho sembli és un programa destinat a tots aquelles persones que la pilota els irà de més a la olla... Hola, benvinguts un any més aquí a la nau del Tapesports, a punt d'enlairar-nos en aquest viatge que té tres punts principals. Bé, més aviat, dos punts que serien indispensables i un tercer punt que seria el principal. Pel que fa al primer punt dels dos punts que serien indispensables seria el de ser aquí, a punt per iniciar aquest viatge. I el que seria el segon punt dels dos punts indispensables és el de tornar aquí, Sants i Estalvis. I, pel que faria el tercer punt, el punt principal seria el poder arribar, trobar i viure en el nostre destí final. Avui, 4 de febrer de 2017, benvinguts, esteu a la Sintonia de Ràdio, Proveigem i Zona Municipal, són ara mateix les 12 i 7 minuts... Uh, les 12 i 7 minuts amb una temperatura de 13.5 graus centígrads, una humitat del 60% i una pressió atmosfèrica de 109.7 hectopascals. Avui, contravent i maragassa, per el de la vostra FM. <sum> suposem, eh, i suposem que suposéssim que tots heu comprat el bitllet d'anada i tornada, imagino, bé, de moment no em consta que no sigui així de totes maneres, si hi hagués algú que li agradés molt i si volgués quedar, que sàpiga que l'any que ve hi tornarem, això sí a més, a més, a més, a més totalment gratuït Un gran viatge que durarà aproximadament 77 dies, 13 hores, 7 minuts en 13 segons. Que segons com, això podria canviar com un mitjor, depenent de si trobem el país del mai més, més aviat o més tard. De moment, però el que ens costa de trobar al final és al final d'aquest programa, a les dues del migdia o la tarda. Clar, ja entenc per què ens costa tant, ni tan sols sabem si és migdia o tarda. El que sí que sabem és que aquest programa comença al matí o al migdia. És igual, deixem un programa que comença ara i amb una cançoneta que hem triat avui. Eh, L'hem triat tan bé que no la trobem, eh? Sí, és de 7 a 7 a top eh? i porta per títol Sharp Dresset Man. Ja ho sé, un títol molt raro, no? No altre esperem que us agradi. Salutacions cordials. Carai, carai, un bon tema, eh, aquest dels Cici Top. Um, uh, sharp Dressed Man, Déu-n'hi-do, eh? quina marxolina, eh? el dissabte al dematí, eh, amb aquest vent que fot. Eh? Um, el vent se l'emporta a les zones, eh? no sé si us està arribant a tot arreu, eh? sobretot aquí al Barrecadà, per internet segurament que sí. Però bé, ja passem amb els del Barcadà, nosaltres, eh? eh? Hi ha gent del Barcadà que ens està escoltant des de fora, eh? Des de fora de, de la comarca, de les comarques veïnes, inclús de l'altra punta de Catalunya. Ah, això ho sabem perquè ens ho han dit. Eh, de totes mesos, salutacions a ells, també a tots ells, eh, i que, que bueno, eh, avui tenim una mica complicat, però tenim una mica més relaxat, també us diré, eh? eh? Sempre, a partir de la cançoneta sempre tenim una entrevista sempre tenim una entrevista la setmana passada vam, vam avançar-nos que, que, que possiblement tindríem doncs, el president del bàsquetberga de l'associació nosaltres avui hem, fins a última hora no hem pogut concertar l'entrevista ha hagut problemes ja han, han fet uns canvis en els partits, havien de jugar diumenge en teoria aquest dissabte els hi bé o ara bé i resulta que van bueno, amb la moguda, doncs ara juguen el dissabte i se, bueno, estava liat. Ehm, um, esperem, esperem doncs, um, uh, tenir ehm eh Tenil, ben aviat i per, per, bueno, per poder parlar de la societat Basket Berga sembla ara, sembla que ara s'està estirant una mica més, eh? um, una victòria va aconseguir. Fa dues setmanes que feia molt temps que no guanyava cap partit. Sembla ser que doncs, ara s'estan posant a altra les piles, que es té, té una mica així intrigats a bàsquet verga. Sempre, sempre bar, com una mica de ratxes, no? Esperem, esperem que aquesta ratxa continuï i, i sortiu del pou, eh? Que està ara, doncs, el, el cué. Uh, a part d'això, doncs, uh, tinc una altra cosa per dir-vos, però no us ho diré jo. No us ho diré jo us dirà una altra personeta que tenim aquí, enganxada eh? enganxada aquí al micro eh? tenim aquí eh, una personeta molt, molt petiteta, molt joveneta aviam què us sembla hem una cosa per tu eh? què us semblat? doncs sí, tenim una cosa per vosaltres, tenim tenim que tot el programa que, que fem que fem, que fem eh, d'esports doncs eh, hem hem decidit, hem decidit per unanimitat, una, una unanimitat de que uh, aquesta personeta es quedarà. <ríe> es quedarà amb nosaltres i tant, i tant tant sortirà, com així surt de, com surt tothom. eh. Tenim aquí quan tinguem alguna cosa per dir-vos, eh? simpàtica, don sortirà aquesta personeta i ens ens avançarà, la coseta. Ara mentrestant la ai, la, la coseta que tenim per avançar-vos és, doncs, és la nostra agenda esportiva eh, que ens toca doncs, de, cada, de cada setmana. No? I començarem, començarem com sempre, doncs, per l'agenda dels veterans. Eh? I començarem pel futbol. Veterans, Lliga Intercomarcal, grup PAH. Tenim un partit i per demà, a partir de les 10 del matí. Porreig, Unió Deportiva Belsereny. Per fa el grup B, en tenim un altre, és a partir, avui també, a partir de les 5 de la tarda, a la capital Berga Sant Joan. You know. just... El grup B, teni... perdó, el grup C, en tenim dos, i són tots dos per avui, a partir de les quarts de quatre, Coro Mina, Giro, Nella, i a partir de les 6, Navàs, Cal Rosal. Ben, anem a parlar de Patanca, eh? primera divisió curta és Gironella i Sant Pedó Viladomiu nou, pel que fa a la tercera divisió Sant Feliu Sacerra Amics Cacerres, tots ells demà a partir de les 9 del matí Per no també parlar-nos d'aquest gran partit, d'aquest espectacle que es farà diumenge a partir de les 12 del però això sí, pagant, eh?, per la tele de pagos. Podrà veure, o si bé és més afortunats poden anar <ríe> poden anar doncs, a l'estadi de Houston, eh?, a veure la Super Bowl del 2017, eh? Els preus, ara estàvem mirant preus, doncs, de, de les entrades... Um, després, dues entrades uh, lògiques. Eh? Les que no sortiran són les de rebenda. No? L'entrada, doncs, potser la més barata, la trobem a uh, 2.400 dòlars, 2.416 dòlars. La més cara ens surt aquí, per 2.531 dòlars. Ja ho sabeu, eh? s'està preparant una per veure aquests, eh? El Llanta Falcons versus New England Patriots. Ah, Vinga, doncs esperem, mentre mentre esperem que arribi aquesta superfinal, eh? El diumenge, eh, demà, eh? A les 12 de la nit. Eh, que és el guapo que es queda veure-la. Jo normalment, si vec que no puc, eh, que normalment no puc, <ríe> ho gravo, eh? Ho gravo, però després no sé què passa eh, que amb, amb la gent que li dius, no m'ho diguis, eh, et tocava dient. Eh. No, no, no, només et, eh, diré que, saps, i vas agafant una mala llet que... increïble, no? Però, en fi, eh... La gravarem, la gravarem, la podrem veure tranquil·lament, jo, personalment, el dilluns, eh? El dilluns, doncs, no sé l'hora, eh? Uh, el que sí que sé l'hora, més o menys, serà, doncs, que Josep Maria Salvador, potser, doncs, uh, uh, Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Art, que sempre tenim a menys 10, just 10, menys 10, menys 8, menys 7, menys 9... Poray, eh, avui potser tindrà un quart d'hora de parell, ja l'he dit, perquè si saps trucar l'entrevista, si vols, doncs et puc donar una miqueta més de temps, perquè sempre em demanen temps, sempre em demanen més temps, i lògicament aquí ja ho veieu, no el tenim, anem molt justos. I com em vagin rotllant més, doncs seguirà passant el mateix de sempre. Però, en fin, jo estic aquí per informar no?, del que passarà doncs aquí en aquest programa. Joan Maria Salvador, president de la Federació Catalana de D'Arts, eh, que el tindrem a partir de tres quarts d'una... Plan um, Planes, que tampoc pot venir perquè se li ha girat feina això és terrible m'han fet un mal que, que, que d'això és que pot agafar el telèfon, eh? ell serà per telèfon també com el Josep Salvador, Ja Maria Salvador i farem doncs el futbol base a partir d'un quart imagino un quart, una mica abans d'un quart de dues parlarem del futbol base de tota la comarca del Berguedà i comarques veïnes de la mà l'Albert Planes, com sempre, i a partir d'on esperem que hi ha tres quarts de dues a recta final i a gas baix, doncs parlarem del motor també amb l'Albert Planes. Aquest serà, en teoria, doncs, el nostre, la nostra... Mm la nostra agenda, la nostra agenda per avui del programa, eh? la nostra directriu el nostre camí que hem de seguir. No? Doncs això mentre no passa tot això, eh? ja sé que em repeteixo molt mentre no passa tot això, farem una altra cosa. i farem doncs parlem d'embol masculí, enbol masculí. I parlem de la tercera catalana preferència en el masculí. Estem a la primera fase, el grup A i a la quinzena jornada. Club en Terrassa B, en vol que aquest partit es jugarà al pavelló Sant Llorenç de Terrassa. És liderar a parar en Sant Cugat Club. Amb 24 punts el Sant Martí Adrià Club marxa a la segona posició. Amb 20, amb els mateixos que el tercer que ara parar és en vol Club Vallec. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, doncs el Club Bambó al Terrassa B marxa a la desena posició. De 14 partits jugats n ha guanyat 5, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 8. Això fa un total de 11 punts. Mentre que l'envolverga marxa a la terzena posició amb 14 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 9 això fa un total de 7 punts. Club en Vol, Terrassa B en Vol, Verga, de Zè contra Trrratzè. <ríe> 11 punts contra 7 punts. Aquest partit el podreu veure. Serà demà a partir de dos quarts d'onze al pavelló Sant Llorenç de Terrassa. Bé, que hi falta en falten 4 minuts per les quarts d'una. Anem a repassar la, la, el futbol sala, la gent de futbol sala, eh, i començarem pels femenins, eh? Lliga Primera Divisió Femenina, grup 2. Estem a la tretzena jornada a Sant Andreu. L Agrupació esportiva, Puig, Fitó, Futbol, Sala, Cacerres. Aquest partit el podrà veure al pavelló municipal Francisco Calvo i l'àrbitre Albert Jiménez Arnal. És liderar a, a la penya espluga a la esportiva amb 29 punts. El segon és l'escola de futbol sala Jordi Torres femení 28, els mateixos que el tercer el màgic Sans futsal a la vuitena posició i trobem el futbol sala Aulesa que marxa doncs amb 17 punts i el cué de la classificació del futbol sala a Solsona marxa la quatorzena posició amb 0 punts. Pel que fa el partit d'aquest cap de setmana, Sant Andreu, a l'agrupació esportiva, doncs marxa a la novena posició amb 15 punts. De 11 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4. 36 gols a favor per 40 en contra. Mentre que el postfitor futbol, Sala Cacerres, marxa a la sisena posició amb 20 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4. 39 gols a favor per 38 en contra. Sant Andreu, competició esportiva, Puigfitó, Futbol, Sala, Cacerres, 9è contra 6è, 15 punts contra 20. Aquest partit el podreu veure al Paballó Municipal, Francisco Calvo. Serà avui a partir de les 5 de la tarda. Seguim amb les femenins i anem un grau més amunt. Primera divisió de futbol, Sala, Femenina. Estem a la setzena jornada. Um, Club Deportivo Fucci Atlético Feminas, Navalcarnero vai? se, se m'adavanta tot, eh mira que avui vaig relaxat perquè dic mira, encara falten dos quarts, això ja ho passem que, 40, que són i 40 eh? aquí encara falten dos minuts a dos quarts i em poso, eh? no sé què passa eh? no sé què passa, no em sé controlar eh? els minuts, a veure tornem-hi, eh, Club Deportivo Fucci Atlético Feminas, futsal Futs, futbol sala Gironella <ríe> aquest partit em posarà a veure jo a l'estació, eh, molt fàcil, eh Uh, tenim que la classificació segon el Club Deportiu Universitat de Alicante té 37 punts, el tercer l Agrupació la Agrupación Deportiva Corcón amb 33 i el Rubí Fútbol Sala marxa la 14ena posició amb 8 punts. Per quedar-se el partit d'aquesta setmana, Club Deportivo Futsi Atlético Femenes, eh, marxa a la primera posició, és el líder amb 45 punts de 15 partits jugats, ha guanyat 15, no han empatat cap i no han perdut cap. De un nido, 72 gols en contra per 16 gols a favor. Per 16, en contra. Perquè fa el futbol sala Gironella. Marxa a la novena posició 22 punts. De 15 partits jugats ha guanyat 7. N'ha empatat un, ha perdut 7. 35 gols a favor per 38, en contra. Club Deportivo Futsi Atlético Feminas. Futbol sala Gironella. Aquest partit el podreu veure al pavellón de l'Estación. Serà avui a partir de les 6 de la tarda. Vinga, canviem de gènere, anem a passar-la dels masculins. Ui, són dos quarts. Va, deixem per després. que us sembla si es deixem per després, eh? Doncs venga passem la primera part de la publicitat que la tinc per aquí darrere, aquí. Fins ara. Joilleria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança a Berga, comarca i també a Barcelona.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 I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sens compromís trucant al telèfon 93 838 63, o visita'ns a Serviçó. Som distribuïdors oficials a porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Mm -hmm.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 Ara sí, eh? ja ens n'estem acostant, eh? ja 4 minuts de dos quarts, ui, ui, ui, ui, ui, ui, que tens tot... el temps a sobre. <ríe> ja comencem així, és com un equip quan comença malament, eh? el que li costa remuntar, no? Ai, mames, que calli una estona. Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, bueno, no que calli, sinó que digui el que de dir, pronto, eh? Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, estem a la tresena jornada, futbol s'ha de porreig, s'han les teves rovides, futbol s'ha de club, bé el camp a Balló Municipal de Porreig i l'àrbitre Manuel Titos Calvillo. És líder ara parada que va a Futbol Sala amb 31 punts. Els segones és Isur, Hermano Sánchez, Futbol Sala B amb 30. L'escola de Futbol Sala, Jordi Torres, marxa a la tercera posició amb 26. Els mateixos que el rival del Porreig d'aquest cap de setmanes, en Esteve Sarrubides. El Bellves, sisè, amb 21 punts. El Castell Galí Unió Esportiva marxa a la desena posició amb 10. I el futsal Atlètic Vila Torrada B marxa a la dozena posició amb 8 punts. Pel que fa al partit aquest cap de setmana, doncs el Porreig, futbol sala Porreig, marxa a la onzena posició amb 8 punts, també els mateixos que l'Aleti Vida Torrada, bé? De 12 partits jugats han guanyat 2, n han empatat 2, n han perdut 8, 28 gols a favor per 51 en contra, mentre que el Sant Esteve Serrovira es futbol sala Club B, marxa la quarta posició amb 26 punts de 12 partits jugadors ha guanyat 8, han empatat 2, ha perdut 2 57 gols a favor per 38 en contra. futbol sala Porreig Sant Esteve, Sarrovires Futbolsal sala Club B 11 contra quart, 8 punts contra 26 punts. Aquest partit el podrà veure Can Pau allò municipal de Porreig serà avui a partir d'un quart de vuit. Pel fa la Lliga Primera Divisió Catalana, Grup 4, estem a la tretzena jornada i tenim un derbi a la comarca del Bages, eh? Castellbell Futbol Sala, Club Esportiu Futbol Sala, Sant Pedó, el camp, pista esportiva municipal Castellbell i el Vilà i l'àrbitre Manuel Tito Calvillo. És líder La Palma, prou eh, penya balaugrana, amb 28 punts. El segon és el Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó. El tercer és Futbol Sala Vilanova, Seguros Bilbao, amb 24. Pel fa al setè, a la setena posició, està a la mà de futsal, l'Alet Vila amb 20 punts. El Castell <coughs> Perdó, el Castell Club de Futbol, marxa a la dezena posició, amb 9 punts. I el Navàs Futbol Sala, que segueix sent a la catorzena posició, amb 6 punts. Perquè fa partit aquest cap de setmana, el Nèrbia, eh? Castellbell, Futbol Sala... Marxa a la vuitena posició amb 18 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4. 44 gols a favor per 38 en contra. Mentre que el club esportiu futbol sala Sampadó marxa, com deiem a la segona posició a un punt del líder de la Palma amb 27 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 1. 46 gols a favor per 27 en contra. Castellbell, futbol sala, club esportiu futbol sala Sampadó. El que és el mateix, 8è... Eh? contra doser, eh, ai, contra segon. 18 punts contra 27. Aquest partit el podrà veure Camp Pista Esportiva Municipal de Càstig i Vell al Vilà, eh? uh, avui a partir de les 4 de la tarda. que la que ens falta, eh, pel que fa als masculins del futbol sala, Lliga, Divisió d'Honor Catalana, grup 2, estem a la tretzena jornada. Futbol, PC, Imagina Futbol Sala, Cacerres, Estell, Ball, Seca, el camp a Balló Municipal de Cacerres i l'àrbitre, Carlos Bellido Zambrano, és líder, Jesús Maria, Club Esportiu, amb 30 punts. El segon és el futsal Rosario Central, amb 24, els mateixos que el tercer que ara per ara, ho té a les mans el Montserrat, Monistrol, Penya, Blaugrana. Pel que fa, doncs, trobem a Futbol Sala a Olesa, que està a la dotzena posició amb 9 punts. Perquè fa el partit d'aquest cap de setmana, el PC, imagina Futbol Sala a Cacerres, marxa a la novena posició amb 12 punts. De 12 partits jugals n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 40 gols a favor per 51 en contra. Mentre que l'Estel Vallseca marxa a la setena posició amb 19 punts. 11 partits jugats, un menys, n'ha guanyat 6, n'ha empatat un, n'ha perdut 4. 40 gols a favor per 32 en contra, un partidàs el que es veurà al pavelló municipal de Cacerres. Mare meva, eh? I Pece, imagina futbol sala Cacerres, Estel Vallseca, 9è contra 7 a 12 punts contra 19. Aquest partit el podrà veure, com deiem al pavelló municipal de Casserres Aquest partit, no, aquest partidàs, eh? Aquest partidà se podria veure al de Caserres. Serà avui a partir de dos quarts de set. més informació per aquesta Super Bowl de demà eh? Eh, doncs New la Patriots Atlanta Falcons eh, què us diria, què es podrien dir més no? que es jugarà doncs, a l'estàdium de Houston eh, allà començarà doncs, a dos quarts de set, aquí seran doncs, a dos quarts de dotze segons ha avançat doncs, el director d'avents de, de, de la Lliga Nacional de Futbol Americà, Eric Finkelstein, doncs el, el partit es jugarà doncs, sobre el mateix la gesta artificial del, de l'equip del, del, del terreny de joc de Houston eh, on hi juguen els Texans els Texans de Houston els patrons doncs, lluitaran pel trofeu per novena vegada eh, convertint-se en l'equip de NFL amb més presències en, aquest, en aquesta final que més? més podríem trobar aquí doncs Atlanta Falcons per la seva part, es va imposar als Green Bay Packers en la final de la conferència nacional. L'equip liderat per Matt Ryan arriba així a la seva segona Super Bowl i e intentarà seguir el seu, aconseguir perdó, el seu primer anell de campions després de perdre el, el, el, el 1999 amb els Broncos de Denver. Uh, què més, què més? que més, que més, potser us guardem més cosetes per després, uh, sí que hi haurà moltes cadenes que emitiran doncs, aquesta, no, no, no per res no? sinó per, doncs, per, la, per, la, per la importància d'aquest partidàs no? doncs res, també estarem a... aviam, ara ja estem estem, no, tres quarts, ara són falten tres minuts per tres quarts d'una uh, també estarem aviam, deixeu-me que us ja, també estarem doncs al partit al partit d'avui a la una eh? a la Rosaleda, de Màlaga a eh? Màlaga espanyol, aquest partit que començarà a la una del migdia d'aquí res, poquet eh? de, després de quan acabi el Josep Maria amb els darts eh? ara per ara doncs, nosaltres eh, farem una coseta eh? vaig a buscar protagonistes, ho deixo una cançoneta prou animada eh? a veure qui la canta eh? bé, bueno, potser no us agradarà massa eh? Aquesta... deixeu-me que us en tria una altra Tampoc estarem tant, eh? Però bueno, sembla que si sí, tenim una... Ah, aquesta, va, aquesta, aquesta sí que us agrada, vinga. Ja en aquesta, volem aquesta, i no si us agrada més. Vinga, fins it's making me spin now, spinning within, before I melt like snow, I say hello, how do you do, do, you do? I love the way you undray. com us dèiem, amb la puntualitat britànica al cul, tres quarts d'una, i... Aquí tenim a la banda de fer el telefònic, doncs, el president de la Federació Catalana d'Arts, Josep Maria Salvador. Ja Maria, bon dia. Bon dia, bona notícia. Salutacions cordials. Moltes gràcies, igualment des d'aquí. Eh, què et volia dir? Cic eh, minuts més, avui. Bueno, ja està bé, home. ¿no? Doncs pues molt, molt bé. Digue'm. Que ja es això. Molt bé, doncs, escolta, sumari de les notícies d'edats per avui. Doncs mira, parlarem de la sisena jornada de la Lliga catalana, que s'ha celebrat cap de setmana passada. Parlarem de la setena jornada, que es juga avui dissabte a la tarda. I l'apunt final, doncs, per parlar d'arts a nivell internacional. Doncs pues molt bé. Uh, comencem repassant què va fer el Club d'Arts de Xarxa al partit de Lliga de la setmana passada. Doncs la setmana passada el Club d'Arts de la Xarxa va deixar Reus on es va creuar amb el Club d'Arts Baix Camp. Un Club d'Arts Baix Camp que eh, només ha encadenat eh, un partit perdut i, per tant, doncs, un dels equips que està al capdavant de la classificació general. Per si la xarxa, recordem, 3 victòries eh, i dues derrotes en el seu casier particular abans d'aquest partit. El partit doncs, ha començat molt bé. Enric Cid va guanyar 2-1 a 1 davant de la galanda, Aquí ja en Joan Manuel Domínguez va perdre 0-2 quan el Rafa Perea, 1-1 al marcador provisional. L'Oderby i la Plana tornen a perdre el seu punt, per tant, 2-1 provisional. L'Ineri Pons aquí va donar el 2 de pit i va guanyar davant del Jordi Bàsquet, un jugador molt bo també, per 0-2. Per tant, aquí anàvem empatats 2-2. El Joan González Gaixa va guanyar el seu punt per 2-1 davant del Rolando, un jugador uruguayà. I el darrer punt, eh, que el va jugar en Carlos Santano per part de la xarxa, va perdre 2-1 de la banda amb Cesio Garrido. Per tant, empat 3-3 en el que fa en aquests partits, en els punts individuals. Uau, wow, tela, eh? Pel que fa les parelles, doncs, la emoció estava servida. Eh, van començar jugant per un cantó, Iolanda i Rafa Perea, i per l'altre, Eduard Vilaplana i Lidàric. Eh, van empatar un a un i el joc de desempat el va guanyar la xarxa, per tant, eh, la xarxa es posava davant del marcador 3 a 4, dretant dos, dos punts per acabar el partit. Per tant, doncs, amb opcions clares de fer-se més tres punts del partit. El següent punt els jugaven per la part del Baix Camp, el Roquel Jordi de, de, de, de Reus, i per part del Puc de la xarxa, en Joan González Baixa i en Carlos Santana. Aquest punt ho van perdre 0-2, empat a 4, 4 el marcador i l'últim punt oh. i punt decisiu anava a càrrec d'en Rick de Joan Manuel Domínguez per part de la xarxa i l'uruguayà Rolando i el Sergio Garrido per part dels de Reus que van perdre 2-0 per el resultat final va ser 5-4 a 4, un resultat molt ajustat no van haver marques de 180, màxim tancament i de partides de, de mèrit no han de cap ni una. Per tant, doncs, un bon resultat, malgrat perdre, 5 quatre. un bon resultat, doncs, per part del club d'Ans de Sarge, que, malgrat perdre, doncs, encara manté en aspiracions, doncs, per estar amb unes de privilegi dintre la classificació. Per part del Navas, el Navas mm -hmm. va jugar a Olot, jugava a Olot contra el Lligues de puntat, un equip que anava amb marmà, -mar, com ja vam comentar, tenen algunes baixes, igual també que el Baix Camp. El Baix Camp va tenir algunes baixes que al final del programa doncs, acabem de comentar que són esportistes que han anat a participar en competicions internacionals. El Navas va perdre 6 a 3, un partit doncs, bastant dolent, malgrat empatar 3 a 3 a les individuals, a, a lo que són els jocs dels punts individuals. Les parelles no van rescar ni una i per tant doncs, van perdre 6 a 3. Destacar uns 180 d'Albert Fàbregas, un jugador del lliga ja de l'Egemoncat. Molt bé, i la resta dels resultats de la jornada i la classificació, Jean-Marie? Doncs, mira, el... la gota de, de Terrassa va perdre 3-6 davant de l'Obedar, que encara no ha perdut cap partit, una partida de 15 darts amb... d'Alberto Rodríguez, un 180 per part de José Calcedilla i Alberto Rodríguez, i dos 180 del jugador de Terrassa, el Jonathan Martín. Per tant, doncs, un jugador que no havia fet cap 180 fins de les hores i que en va ser dos de cop amb la partida de contraloperats. Per tant, doncs, bons registres a nivell d'estadístiques de, per part d'aquests dos equips. Sí, senyor. El següent partit, doncs, l'Aigüestoses va guanyar 7-2 a 2 davant del Pirituño, de malgrat de mar. L'Aigüestoses, d'Andreu de, de la Barca, vigent campió, invicta, va mantenir el seu estatus d'invicta guanyant 7-2. a 2. Per tant, un bon resultat de suvenci, malgrat molts punts es van resoldre al desempat. Un 7-2 on destacar les marques de una tirada o un llançament de màxima, de 180, per tant, doncs de Maria García de l'Aigüestoso, i un altre de Carles de l'Ola del Piritoño del de Mar Gran de Mar. Per tant, doncs, un bon partit del Piritoño que, malgrat perdre 7-2, que sembla un resultat molt escandalós, molts punts es van escapar al desempat. El que fa a Guardiola 8 a1 va guanyar contra les Plugues. La Guardiola de Tàrrec de, de Manresa, del Bages va rebre la visita de les Pugues lesplugues de Llobregat, un partit que a priori havia de ser clarament dominat per, per Guardiola, però que clar lesplugues és un equip molt, amb molts partistes molt bons i que en funció de la l'alineació ens doncs, pot donar molta guerra. Tot i així, un 8 a 1, destacant 180 per part del Marc Costa, esportista de Manresa, del Club d'Arts Guardiòlegs. Uh -huh. La classificació, doncs, en primer lloc, l'ocupa l'Aigüestoses amb 6 victòries i cap derrota. El segon lloc, pel Baix Can, amb 5 victòries i una derrota. A l'UV d'Arts, amb 5 victòries i un partit ajornat i cap derrota, eh, ocupa el tercer lloc amb 15 punts. El Pitonio, amb quatre victòries, dues derrotes, i llavors veiem aquí la xarxa amb cinquè lloc amb tres victòries i tres derrotes. El Guardiola, dos victòries, quatre derrotes. El Lligues de DG, tres victòries, perd perdó, dues victòries, tres derrotes, amb un partit menys. El Barrio Negat, que empataria amb la Gota, amb un partit guanyant només, i cinc derrotes, però que a la diferència de set de favor doncs, fa que el Barrio ocupi el vuit de lloc. I tancant la classificació amb cap victòria que esperem que s'estreni aviat després que amb 6 derrotes doncs, amb 6 punts només tan la classificació d'aquesta competició de la Lliga Parana Divisió d'Honors Molt bé, partits per avui uh, corresponents a la setena jornada Doncs mira, la xarxa avui jo a casa, per tant, avui a la tarda a les 5 us podeu passar pel seu local, si sou avis doncs podeu sortir a passejar amb els nens, recordeu que la plaça nova no hi podeu anar, per tant, anireu cap a la zona de prop del pavelló i, per tant, doncs, teniu un passet no gaire llarg fins a arribar al local del club d'art de xarxa per poder veure i gaudir del partit que jugaran contra les plugues, les plugues d'Hospitalat de, eh, de Llobregat, que, malgrat ser l'últim classificat, no vol dir que sigui un rival fàcil i accessible, i, per tant, doncs, aquí la xarxa haurà d'estar molt atenta, eh, amb, molt ben concentrat doncs, per guanyar els seus punts assegurar-se la victòria per par. seguir pensant doncs amb els jocs capdavant ten de la classificació general. Sí, per part del Barion Naàs doncs, eh, rep la visita també juga a casa i rep la visita del de, esportiu de, associació esportiva una gota de Terrassa. Però resta de partits doncs el Guardiola de Manresa s' a Olot a jugar contra llies de DC, a l'Obe de Palafrugell sabrà la visita de l'aigüestes per tant aquí un dels dos partits o un dels dos equips m'hi ha dit, em eh, saltarà el Casiller de derrotes, perquè, per tant, un dos dos guanyarà sí. i l'altre perdrà, i, per tant, somarà doncs, la primera derrota. I eh, tancant la jornada, doncs, el pitonio que rebrà l'èxit del Baix Camp de Reus, que ja està en camí i direcció, doncs, al Mangrat de Mar. Uh, uh, del Barrio Navas, uh, agrupació esportiva La Gota, bon partit, eh? Sí, també, molt renyit, dels Interes... equips renyet, que no? més o menys uh, igualats. El barri Navas, amb una victòria la Gota, que en porta una també, doncs, per tant, doncs, serà un partit molt renyit i molt ajustat. Esperem que, que sigui favorable amb elàs, no?, que és el que habitualment seguim més aquí en el programa. Malgrat tot, doncs, jo, com a president de la Federació, he de fer imparcial i demano sort, doncs, a tots dos equips. Molt bé, i els de la esportiva La Gota, que, que són d'Olot? No, de... Són de Terrassa. De Terrassa, vale, vale. Es cal que ara desconeixia, aquest equip. És un club nou de nova incorporació d'enguany. Uh -huh. Molt bé, i la punt final per tancar la secció és per parlar doncs, de... Bien, parlarem de, dels arts internacionals. Molt bé. Parlarem primer del Romanian Arts Festival, que uh -huh. és un festival de d'artes, és així, ni més ni menys. I és un cap de setmana doncs, on la Federació Romana de Romania de l'Art doncs, eh, organitza dos events dos classificatoris pel rànquing mundial, on representants de la Selecció de i de la Federació de l'Anana van treure el cap doncs, amb l'elit mundial en aquestes dues competicions. A Sena, en Josep qui va quedar a una sola victòria de sumar punts eh, del rànquing de la Federació Mundial de la World Art Federation i de la British Art Organization. Ja hem explicat en d'altres programes que els rànquings mundials són dos, un pel que classifica directament pel Mundial de l'Arts Individual i l'altre part, un classificatori de la Federació Mundial. Quatre representants de la Federació van ser Josep Arimany, del Club d'Arts que juga al LliguesADG.cat. Per part del Piritónyo, doncs, la seva aportació va ser de l'Antonio Rodríguez, en Gabriel Oliver, del Club d'Arts Baix Camp, i l'Antonio Grajera, del Club d'Arts Acció Senegal. Van participar doncs, durant el cap de setmana aquest, en aquesta doble cita, marcada per les temperatures gelides que es van enregistrar al carrer. Aquests dos tornejos, el Romanian International Darts Open del dissabte, amb 313 homes i 76 dones va ser doncs, el que va viure la millor actuació d'un esportista català que eh, va ser, doncs, Jeperimany, com vam comentar en un 33è lloc va guanyar quatre rondes i per tant doncs, es va quedar a la final de quadrant. un molt bon resultat, malgrat quedar-se a les portes de sumar punts pel rànquing mundial la competició del diumenge, doncs home, van participar 306 homes i 73 dones i els esportistes catalans en, en dues competicions del cap de setmana van assolir passar com a mínim una de les rondes. Per tant, doncs, estem parlant de bons resultats dels esportistes catalans i també, doncs, bons resultats no només d'un Josep Perimany sinó també d'en Gabriel Oliver i d'Antoni Bajera que van ser els altres esportistes que en les rondes van passar en aquestes dues competicions. I per altra banda, doncs, comentar uh, que aquest cap de setmana uh, avui, uh -huh. concretament ahir, avui i demà s'està celebrant a Assen, a Holanda una competició internacional de bars que és el Duts d'Arts Open que és l'Open d'Holanda l'Open d'Holanda és una competició que arriba ja a la 36ena o 37ena edició porta molts anys de recorregut és la competició més participada que existeix avui en dia a nivell mundial de darts punta de cert per tant és la, la competició amb més participants que supera de llarg els 1.000 participants n'hi ha hagut anys que han arribat gairebé a, a 2.000 participants, actualment superen els 1.000, no em facis dir el nombre exacte, però superen els 1.000 participants i és una competició on hi participen els millors esportistes del món, eh, arribats de tot arreu. Aquí participen el top 10 mundial el top 50 i el top 100 tots van allà. Penseu que el primer classificat rep un premi de 5.000 euros i la jugadora femenina millor classificada uns 2.250 euros. També hi ha competició per juniors infantils de 18 a 17 anys o de 18 a 14 em sembla que hi ha 150 euros de premi pel primer. Després hi ha de 14 a 16 que hi ha 100 euros pel primer. I de menys de 16 anys també hi ha una competició on el primer rep obsequis de la federació holandesa de darts i 50 euros per materials de darts. Per tant, no estem parlant d'una competició molt gran, molt important, que, eh, per cert, en Josep Sunyer, que és el conductor d'aquest programa Tapes Esport, va, <laughs> sí, no. va participar i va participar crec que en dues edicions, d'aquesta competició. Jo, personalment, també hi he participat en aquesta competició. Molts esportistes catalans hi han participat durant molts anys en aquesta competició, però... Uh -huh. Uh, en els darrers anys la Federació Catalana d'Arts va decidir no decar els esportistes d'aquesta competició, ja que el ser una competició tan participada amb tants participants doncs fa que, que hem dit més de mil i gairebé 2.000, mil en anys, fa que sigui molt difícil trobar que els esportistes catalans puguin sumar punts com hem comentat, per exemple el Romanian Art Festival, amb les dues competicions, el dissabte 313 homes i el diumenge 306 que Déu-n'hi-do també 300 esportistes i que Déu-n'hi-do també doncs, destacar entre els i lloc llocs pel plan del Josep, del Josep Arimany. Per tant, doncs, en competicions on hi ha tanta participació no és bo eh, subvencionar o d'acar aquests esportistes, ja que fa molt difícil que aquests esportistes puguin sumar punts i per tant els serveixi doncs, pel ràpid mundial i després per les altres competicions internacionals on participen, doncs, on poden arribar a ser eh, caps de sèrie d'aquestes aquest, competicions i, per tant, doncs, potser hi haurà les primeres rondes de la competició com li va passar, per exemple, en Carles Arola fa uns anys, l'any passat, si no recordo malament, que va ser cap de sèrie en més d'una competició on hi van participar esportistes que no tenen rànquing o d un baix rànquing dintre de, de la classificació del rànquing mundial i que, per tant, doncs, facilita amb aquests esportistes poder assolir millors bons resultats. Molt bé, Josep Maria, pues sí um, hi vaig anar, va, vaig anar -hi, i, i ballar i tocar sostre eh? d això em vaig quedar pelat al cap Home, jo <ríe> tinc molt bons records perquè també vam coincidir Sí si no recordo malament vam coincidir i, i tinc molt bons records d'aquell esdeveniment per la gran magnitud que era l'espectacle sí. eh, fem-nos la idea que l'últim dia doncs sí. eh, totes les, les finals i semifinals es juguen al d'escenari de format televisat, doncs ja ens podem imaginar un espectacle brutal que, a uh -huh. més a més, el diumenge es pot seguir per internet, que podeu veure que al Facebook de la Federació ja serà en aquesta competició i la podreu seguir. És excepcionalment brutal i extraordinari podeu ho viure en primera persona. Sí senyor, un gran campionat, eh? Joan Maria, alguna altra coseta més? Doncs res, eh, senzillament emplaçar-vos per la Fondana Vinent que us explicarem una mica... Doncs el vincle dels dals amb el Carnaval, no? Ja que estem apropant-nos, diguéssim, a, a la celebració de Carnescolta, doncs us explicarem una mica quina és la seva implicació dins uh, dels dals. Molt bé, Joan Maria, doncs moltes gràcies per tenir la trucada i, doncs, explicar-nos tot això. A vosaltres. Fis i dissabte vinent. Adeu! Sí, senyor! Ja ens passem un minut de la una, però no passa res, tot plegat. Uh, tenim que... A veure si ho trobo. Avui, avui, a partir de les 5 de la tarda, aquí, Club d'Arts La Xarxa versus Esplugues. Club de d'Arts, a partir de les 5 de la tarda, eh? Al carrer de l'Alzina. Uh, que més, que més? Uh, anirem, anirem ràpidament a la publicitat, o no? Anem ràpidament a la publicitat...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 Dissabte, a Ràdio Porreig, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Bàsquet! Venim! <susurra> Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Vinga, va, passen cinc minuts de la una del migdia. També ja ha començat el partit a la Rosaleda, al eh? Màlaga, deixeu-me mirar. Um, Màlaga 0, Espanyol 0, de moment. Clar, fa pocs minuts que acaba de començar. Estarem, estarem informant, eh? Estarem informats i informant, eh? A la vegada. Um, això, amb la sintonia aquesta del bàsquet, ara me'n recordo, eh? Que he de passar la sintonia del bàsquet. Començarem per l'agenda dels masculins. Tercera masculina, fase prèvia, grup 3. Estem a la setzena jornada. Club Bàsquet Porreig, Òdena Club Bàsquet. És líder ara parar a l'ASF Sant Fruitós, amb 30 punts. El segon és l'Agrupació Esportiva L'Esquits Sant Sadurní, amb 28. El tercer és ara parar al el Club Bàsquet Munt Pedrós, en 27 punts. El Club Esportiu Bàsquet Navarca es marxa a la setena posició, amb 25. El Club Bàsquet Solson és 8è, amb 24 i també trobem doncs, l'Himesa Seyent, que marxa a la tretzena posició amb 21 punts. Perquè fa a partir d'aquest cap de setmana el Club Bàsquet Porreig marxa a la dutzena posició amb 15 partits jugats. De 6 partits jugats n'ha guanyat 9... Perdó, de, de, de, 15, partits, de 15 partits jugats n'ha guanyat 6 i n'ha perdut 9. Això fa un total de 21 punts, pel que fa lo a l'Odena Club Bàsquet marxa a la novena posició de 16 partits jugats, un partit més, eh, n'ha guanyat 8 i n'ha empatat de 8. Per tant, Club Bàsquet Porreig, Odena Club Bàsquet, el que és el mateix 12 contra 9vè Nové, sí, eh, 21 punts contra 24. Aquest partit el podreu veure al pavelló municipal de d'aquí Porreig, serà avui a partir de dos quarts de sis. Breaks, hey, at, oh go. hey, at, oh go. He's good! Vinga, pugem pues un prell de grons més. Eh? Estem a la tercera, ara passarem a la primera categoria masculina, fase prèvia, grup 3. Estem a la 17a jornada. Esfèric, Terrassa, Aplidium, VIP, Basket Berga. És líder, ara, per al el Club Martinenc, amb 32 punts. El segon és Lliçà damunt amb 30, i el tercer ara per ara és dels recanvis, Gaudí, Club Bàsquet Mollet B amb 26, la Sàlia Manresa la trobem a la 11a posició amb 22 punts, i el Club Bàsquet Torrada marxa a la 15a posició amb 19 punts. Pel que fa, doncs, el partit d'aquest cap de setmana és Fèric Terrassa a Plidium, marxa a la 14a posició de 16 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha perdut 10, això fa un total de 22 punts perquè que fa al VIP Bàsquetverga. Marxa a la setzena posició. Uh, també amb 16 partits jugats. N'ha guanyat 3. N'ha perdut 13. Això fa un total de 19 punts. Well, també doncs, uh, aquest partit a uh, Esfèric Terrassa-Pilidium. VIP Bàsquetverga. Oh, el podreu veure doncs, allà a Terrassa. Serà demà a partir de les 6 de la tarda. what about the say Vinga, la una i nou minuts, eh? Tenim a l'altra banda, doncs, allà l'Albert Planes. Albert, bon dia. Bon dia, Josep. Bon dia. Escolta, bueno, ara... Ara, això, eh? Vull dir que... <ríe> et toca tu. Et toca Tenim una tu. línia correcta? Se sent bé, això? Sí, se sent bastant bé. Ah, és que ja, jo... ja hi ha algú que sigui esparrecant una bossa per aquí darrere. Uh, jo, jo et sento com enllaunat, eh? Una mica tapat. Sí, sí però jo com una bossa que es vegi no? Això I sí. Vegin, no se sent... Però se, sent... se eh? però sí que ben, perfecte, doncs. sembles doncs com una sardina eh? allà al... a la llauna, eh? Fantàstic. <ríe> sí, sí, sí. Termina la llauna. És el que, és el que voldria ser, no? Que quan sí, quan eh? em reencarnés no? una sardina allà a la llauna, no? Sí, sí, jo segurament no presentaria els esports, eh? Però <ríe> bé. Bueno. Albert, quan, doncs... Comencem? Va, digue'm, digue'm que tens alguna cosa de resultat ja, no? Tenim dos resultants de bàsquet, eh? En aquest cas, bàsquet dels equips de cas, dels equips de Correig. Mira, ha jugat ja el mínim masculí, en aquest cas eh, hem de recordar que és la quarta jornada de la fase regular, en aquesta fase regular jugava el mínim masculí el Correig, el primer equip contra el Vilatorrada, en aquest cas jugàvem a fora, un bàsquet Vilatorrada 22, un bàsquet Correig 43. Victòria del Correig, i endreçant la clasificació trobem que el Correig és tercer en aquests moments de classificació amb dues victòries i dues derrotes. Uh, el primer equip el primer clasificat és el Club Bàsquet Mercè amb tres victòries i una derrota. Mica en mica, eh? Molt bé. El que fa el mínim femení. El mínim femení també ha acabat fa ben poca estona, també és la quarta jornada, evidentment, també d'aquesta fase guard. Un partit ajustat, ajustat fins al final. I mira quin resultat, eh? Club Bàsquet Borreig 50, Club Bàsquet per allà de Blanc 53 per poc, per tres punts per tres punts d'emparallada s'han portat la victòria i aquí doncs, encara falta endreçar la classificació. Eh? Molt bé, escolta Albert, doncs, uh, uh, deixa'm dir-te una cosa. Que també que el Premi n'hi està jugant, deixa'm dir que el Premi n'hi està ah, jugant, sí, i que, bueno, doncs està en, en aquests moments de la segona part i, evidentment, clar, no tenim resultat doncs, fins que si no hi partida. El Premi n'hi està i el juliol que de cac demà a les 12. Ah. Eh, de quina estona tira els atlits. Ah, molt bé, veure, no et moguis massa, eh? No et moguis massa que se't talla llavors, eh? No, no, escolta'm, quin vent que fot, eh? Ah, vale, clar, clar. Clar, és el que dèiem abans del començament, eh? que a mi se'ns emporta les zones, eh? se'ns emporta tot. Sí, me'n vaig a tapar, bona nit que s'ha tapat. Escolta, Saïdxef és el jugador descartat pel bàsquet Manresa. L'Ala Pivot Ucraïnès, que té contracte temporal amb el bàsquet Manresa, ha deixat el seu lloc amb el grup de 12 convocats a un Joe Trapani, recuperat de, les... de la lesió del canell, que es va fer fa tres setmanes a Saragossa. Els últims de la fila es veuen les cares. Trapani torna avui a l'ICL, que té tocats Machados, Betovic, Pere i Pere Tomàs, per al vital partit de la pista del Rio Natura Montbus. Pep, tu saps què vol dir? Que no jugaran? Uh, aquests estan, estan tocats. En teoria, en principi, sí que estan convocats i teoria estan jugant, uh, però Ui, estan que tocats. Que no sí, sí. sí, sí, no, hem xafat merda, eh? Com uh, el... L'entrenor del Manresa, i Ivon Navarro, diu, ens ha deixat dues perles. Eh? Una diu, no hem de sortir obsessionats per guanyar, sinó fent bé les coses per aconseguir-ho. I la segona, ens hem d'entrenat amb el so del pavelló de l'Obrador Iro. Cal saber que tindrem problemes per comunicar-nos. Eh? Es veu que sí que és un pavelló que ja és molt especial, amb bastant de soroll i un gran ambient. Doncs ens veu que han entrenat moltes vegades doncs, amb aquest soroll eh? a la pista per poder-se poder comunicar. Sí. Eh? Bueno, es escolta, si és com el camp del Deportivo, de Soroll em sentirà, perquè si hi perrenc una taulada o alguna cosa, valga'n deu. Si s'emporta la coberta de l'estadi, eh? Vaya tela, sí. Vén a dia de fotre a la Coruña, tu. déu nhi Doncs aquest partit, eh? No, no aquest partit, sí. Aquest partit del Rio Natura Montbus i Selem Enresa podreu veure avui a les 8 del vespre, l'horari. Està gran, pagant sí, pagant. Pagant o anant fins allà a Montbús, és, allà... Això és el País Basc, eh? Rio Natura... No, la Coruña, no? A la Coruña, sí, sí, a la Coruña. A la Coruña Ah, la Coruña és a l'Obradoiro. Molt bé, Albert. Ostres, tela, eh? Ara no sé això, eh? Ah, és a l'Obradoiro, a la Coruña, Albert, sí, home. Ja tota la vida. no? No l'ha pas tocat, només ha marxat la taulada de Riadzor, però al lòt altres ha igual, no? Pobres, pobres, eh, Albert, donsem que el bàsquet i et deixo ja amb, el, amb la amb la amb, amb, amb aquella catalana de tan de verd, eh? Que te agrada dos tres, espera, espera, que no li no iés, la casa de la castany, eh. Espera, espera, per destí com la eh i ja aquí... entre tant, eh, Pep, el que et diré s'està doncs, doncs, tirant la jornada setze, hem començat ja la segona volta eh, la segona volta d'aquest on passa el temps segona setze, sí senyor haver, eh, jornada setze recordem que l'Adeu va ser un calç total, els equips de Bargadans, tots els equips de la comarca, doncs pràcticament els, els van venir a aplastar en algun cas suspendre perquè no hi ha dates, ja veurem com s'hi juga algun partit Prologamos hi hem quedat apostat i molts gens encara sense debat, eh, sense debat de de permís perquè hem de dir que, per exemple, algun equip d'Alberg i algun equip del Sant Salvador mmm tenen que recuperar ja quatre partits, Quatre partits, i això implica durant la setmana, no? El Lleviu. Té un dos senyor. Morem, morem, morem. ja a la primera divisió, eh. A veure com no ens encaben aquí en una aquesta etapaïda de lliga, perquè també és etapaïda. Albert, o aprofito si vols, en, alguna, en alguna en alguna setmana, Pep, hem de jugar entre setmana. És el mes que que passa. Volve, aprofito per pernar la font, eh, Albert. Et -do, quedes, doncs, et quedes. Joventió, que podia prevenjemi grup 53, ja tenim resultats. De tots, Mirand que 0, Berga un Jonen 4, Porell 2. Gironella 1, eh, gimnàstic de Manresa 0 i eh, per demà, en aquest cas, ens quedarà a les 12 del migdia, tancarà la jornada, el, el Manresa-Baganès. Eh, Dius a... Està en sent? Va, ah, Daniel Josep, a veure, esperem. El, el nou Estadi Municipal del Fungus, aquest partit entre el, el Manresa i el Baganès, Però, no, està jugant... Ara, que són el Solsona, la, ha començat a les 12, el Solsona i l'Avià, eh? Aquí ha hagut un petit un petit entrebanc. A tot això, la classificació, el Jureng es lidera amb 39 punts, es queda el Corret amb 34, després de la derrota d'avui es queda 34, tercer que el Verga amb 33, setè l'Avià amb 21, de Sergi Mnella 14, i el Beganet eh, jugarà, està jugant, està jugant, doncs el moment és l'últim amb 0 punts i molt probablement que doncs, eh, el Manresa s'emporti la bitxada. A veure si ha quedat clar, tenim en joc des de les 12 el Manresa-Veganers i per demà, per demà, tancarà la jornada a eh, les 12, el Solsona aviar al eh, camp del Colsona, el camp extorsió del, del Solsona. També categoria Benjamí, canviem, passem al tercer vídeo al grup 12, aquí també ha començat ja la segona volta, Demà, aleshores, al municipal Josep Guardiola, tenim el tampador de i un tampador que és primer d'aquesta categoria en 31 punts, eh? A un quart de dues al següent, al Parc, al Gimnàstic de Manresa C i al Girmilla, al Gimnàstic de Manresa C que és desè, amb 12 punts. El Puigcerdà, a que està previst per demà, però finalment ha quedat aplaçat el dia 26 de març, o que dèiem, al Puigcerdà, doncs segurament el camp es tarda en unes condicions que estan eh, impracticables, imaginem. Ara, ens havíem perdut, eh? Ai, que fa okay, ben. Albert, Albert, Albert, sí, sí. Em sent, ara, oi? No sé què ha passat, eh? Què ha passat? No ho tinc, sí, no sé què ha passat. Jo diria que és molt perquè estic com un lloc tancat, eh? però fa molt bé a fora. Molt bé, acaba de marcar l'Espanyol, eh? Sí, que ja ha marcat. Pablo Piatí. El, el temps aquest? Sí, sí, em sents a mi? No, no, dic que el temps. El okay. què? El temps aquest, tu? Ah, no, no, no el tinc, no. Algú dia ho hem d'explicar tot, eh? Sí, sí, sí. Quan tinguem una mica més de temps, cap com, com final... Dèiem, no sé on s'ha tallat, on s'ha tallat. Doncs no sé, tallat, pues no sé no feia, feia feia molt poc, Albert. La veritat, vale, ja doncs estava claro, fora i, i té sentit i ja ha vingut cap aquí. D'acord, vale, doncs, com deia, el, el Puigcerdà, que estava previst per demà, que ha finalment apostat el dia 26 de març, a dos quals 11, que és el que vam sortir del i pel que fa a l'Avià el Correig, no ens hem portat com cosa, perquè aquesta setmana tenen jornada camps i tot això la classificació provisional l'ancès cal el Sampador, com es deia, amb 31 punts, seguit de la Salle en 28, com està, per la Salle, fugi la cinquena punció, tassé el Sol Sol en 26, quarta el Beganès amb 22, no l'auditori que l'editori imparablement, vuita el 15, un gel amb 9, menys un partit, amb un partit menys, dotzeu el Porret amb només 3 punts, bé millor, quina temporada està realitzant el Porret en aquest cas, Última al amb 0 punts, perquè si el producte fa un moment en aquest cas el Verge, encara més. Estem al Benjamí, al grup 6 de la 1 Divisió. I està tan poc al camp i deu nhi do la pilota com va, perquè els jugadors no la toquen. El que la toquen més és el vent. El vent és el que la toquen més, perquè la fan anar de gir cap allà, eh? eh? Perquè els jugadors no toquen pilotes. Eh, tenim eh, resultats, no en tenim. S està disputant el porreig ginàstic de Manresa. Un ginàstic de Manresa que és, mm, 20... perdó. Són 20 i eh? No, no està pot ser això. Aquestes resultats no està bé, potser. No està, bé, Estic estetè, està no, no està bé la classificació de la Té 14 punts i jo crec que el tècic que té, però s'ha de veure. No està bé la classificació de la federació. Bueno, Correix, eh, Ginàstic i Mandresa. I el Berga-Penya-Blaugrana, aquest partit també ha començat a la mateixa hora. Berga-Penya-Blaugrana, Sant Cugat. Eh, el Penya-Blaugrana aquest tipus és quart amb 27 punts. Aquests partits estem pendents del resultat. Eh, a la segona secció segurament tindrem els resultats de... Eh, d'aquests dos partits. Eh? Tot això, la classificació provisional, Can líder 40 punts, ja va aquí a Terrassa, a Fretan, amb 35 punts, tercer lluny d'any 31, 12 al Berguen, 18, i 15, mala temporada, la que està realitzant el moment al en el moment, ja al un amb 9 punts. Catalunya, ser vuit, tercer lluny 18, un resultat, Iriñeca 3, Berguen 2, en joc als instants finals del municipal Sant Jordi de Terres, el entre el Sant Saló i el Gironelló, un derbi que està sent disputat, pel que estic veient, i per demà, el municipal de Calluts, a partir de les 10, Calluts, Correig. I a les 11, un altre derbi. En aquest cas, serà el vaganès avià, que jugarà al municipal de Bagà. Classificació, Puigcerdà, 42 punts. Navà, segon 40, terres eh, P. Eh, Hi ha les transmissions més Ja, a volta, n'hi ha en punts de marge. Eh? Certes, un fó de 37, eh, el següent del Sant Salvador amb el Sant Correig amb 8 en 22, 11 l'Avi amb 16, 12 el Correig amb 14, mira que estan apartats aquí els Berguedans, 13 el Cinella amb 12, 14 el, el Berguedans amb 3, i 3. T'ho has vist? Sembla que els han ficat tots junts la certificació. Pep? Eh? No hi ets. Ategoria de la Vita, la divisió grup 7. Els dos Berguedans seran demà, a 3 quarts de 12, el Bergued Coralló, el Municipal de Bergued, un Coralló que és de 10 fins punts, visita Municipal, a les 12, al correig Mollà. Un Mollà en visitarà, que ens és penúltim, amb 9 punts. I a tot això, la classificació, el Joan Enguerriquen en 43, l'Equip del Cullent en 42, el Solsona 38, Correixixen 27, Berga 13, amb 13. Passem al futbol 11, que t'ho vull dir al segon edifici grup 27. Atenció, perquè aquí tenim molt i molt de joc en directe. La gran majoria del, dels partits, o de tots els partits d'aquesta categoria, s'estan disputant ara mateix. Des de les 12, a la zona esportiva, el municipal de Guardiola, a la segona part, pendent del resultat encara, Beganès-Cerdona. Des de les 12 també, eh, el municipal de Gironella, Gironella, súria també pendents del resultat. Des de tres quarts d'una, eh, per es passarà a la Codó de la primera part, tenim el municipal, el Porreig-Campador. Una miqueta abans, en aquest cas, dos de quarts ha començat, de la Viada Pirenaica. I ara mateix s'ha arribat al descans. Mira, ara mateix, vistament, s'acaba el gol descans. Resultat provisional. A via 4, Pirinaica, 0. 4 gols, ja hem d'haver-ho a la, la via la Pirinaica, només en una part. Eh? I per últim, anem cap, al municipal, cap al, al municipal de Berga, on es porten 20 minuts de partit entre el duel que enfronta el Berga i el Puigcerdà. Tots aquests partits Pendents de resultats, que esperem a la segona secció abans que el programa, de fer un prop problema, podem llevar tots aquests resultats. Apuntau-vos-hi, categoria infantil, segona divisió, grup 27, que ha sigut tots en joc, classificació provisional, de moment et líder al Correix amb 40 punts, el Verguer i segon en 38, el Pucsardà amb 28, quart l'Avià amb 27, Ginolla amb 8 en 20, vegades per últim en 4, bastant bé aquí els equips de, de casa nostra. Categoria cadet, segona divisió, grup 21, Només un partit destacal, que jugarà demà al camp municipal el Xup, Pare Nazi entre Pare Nazi Puig i el Porreig. Aquest partit jugarà a un quart d'onze del matí de demà diumenge. Per la certificació del Sallent, 37 punts, segon Puigcerdà amb 34, tercer el Navàs amb 30 punts en aquest cas, i de fer el Porreig amb 16. I per acabar. Categories unir -se el segon llibre del grup 20. Els partits del Fergadam seran demà. Uh, dos quarts de l'11 primer, el Municipal a Afons Gonfaus, entre l'Avià i el Jonenc, i que ens seran, aquest cas, la, a un quart de set de la tarda, al Municipal al Porreig i al Solsona, pel que fa el Sant Sabadó, aquesta setmana, té jornada de dos camps. El Jonenc és el líder, 24 punts, Felipo Sant Podó amb 20 drets, allà tancen 22, el Porreig 16, 21, i el Sant Sabadó, punts d'E, per acabar, les noies... Només queden 11 jornades pel final, recordem que la seva categoria és de 26 jornades, queden 11 jornades pel final, i a eh, la categoria infantil cadet, un resultat definitiu, bones notícies pel Correig, victòria davant l'escola, futbol Barberà, per 3 a 0 aquest matí, fa una horeta s'ha acabat el partit, Correig 3, escola, futbol Barberà, 0. I apretant a la classificació, perquè el Manresa és líder en 42, seguit del Badí de Vallès en 39, i tercer el Correig amb... En... 33. I fins aquí, Pep. Molt bé, Albert, uh, escolta... Um... Un mica endeunat avui, eh, se sent. Un mica incòmode, això. Sí, estaràs, en, estaràs al mateix lloc, a tres quarts? Bueno, m'hauria de canviar ubicació. a veure si el vent em respecta. <laughs> Molt bé. Eh? Molt bé, Albert, però... Fins aquí una estona. Fins, una estona. fins ara. Adéu. De... vinga, 4 minuts per dos quarts de dues, canviem la sintonia perquè anem a repassar ja, ja molt ràpidament el futbol així també l'Albert també gaudirà un dia de de més, de més temps també pel motor eh? We've Collins, So yeah, this is a això s'ha de veure per això, eh? aviam, comencem comencem pel futbol i per la femení eh? segona divisió femenina grup 2 estem a la setzena jornada Montmajor Futbol Club Montcada Club Deportiu el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Daniel Diorio Norberto és líder Ligolada Club de Futbol amb 38 punts, segon Mercantil Club Esportiu amb 37, Escola de Futbol Olesa 87, Club és Tercer amb 34 punts el gimnàstic de Manresa Club marxa a la cinquena posició amb 28 punts i tanca la classificació a la catorzena posició el Vilomara Club de Futbol amb 0 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, el Montmajor Futbol Club marxa a la onzena posició amb 13 punts, de, partits, de 15 partits jugats ha guanyat 4, n'ha empatat un, n ha perdut 10, i el Montcada Club Deportiu que marxa a la novena posició amb 18 punts, de 15 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat cap i n'ha perdut 9 33 gols a favor per 50 en contra. Montmajor, Futbol Club, on cada Club Deportiu. 11 contra 9, 13 punts contra 18. Aquest partit el podreu veure. Camp Municipal de Montmajor serà demà, a partir de les 12 del migdia. It pujam un grau més, anem a la primera divisió femenina, grup 3. Estem a la 17a jornada. Predenc Futbol Club, Palau Tordera, Club de Futbol... Al camp, municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Roger Giró Pujols. Tenim que cas líder el Vic Riu Primer, refo a Futbol Club amb 41 punts. El segon ara per ara és el Manlleu, agrupació esportiva Club amb 34. Pel partit d'aquest cap de setmana, el Predenc Futbol Club marxa a la tercera posició amb 30 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat amb un menys. Eh? ha guanyat 9, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 3. 41 gols a favor per 27 en contra. Mentre que el Palau Tordera, Club de Futbol, també marxa, bueno, marxa la setena posició amb 26 punts, també amb 15 partits jugats com igual que el Predenc, deiem també perquè el Vicriu primer el primer i el segon ja n han jugat 16. Ehm, uh, doncs això, no? El Predenc i el Palau Tordera juguen, han jugat 15. D'aquests 15 el Palau Tordera dos na guanyat 8, han empatat 2 i han perdut 5. 48 gols a favor per 43 en contra. Eh, uh, Prevenc Futbol Club a l'autorodera Club de Futbol. Tercer contra setè, 30 punts contra 26 punts. Aquest partit el podreu veure al camp municipal Prats de Lluçanès. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. canviem de gènere, ens falta un minutet passarem la quarta catalana el masculins, eh? sobretot el grup 4 el grup 1 el deixarem per després de la publicitat estem a la 17a jornada Olòs Futbol Club, Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol B, el camp municipal Olòs de Lluçanès i l'àrbitre Arnau Domènech Pareja, és líder la seva, uni... seva Unió Esportiva amb 42 punts el segon Vic, Unió Esportiva Club B 40 punts i per partit d'aquest cap de setmana les Lolas Futbol Club marxa la 14a posició amb 4 punts de 16 partits jugats, ha guanyat una, empatat una, perdut 14, 24 gols contra, 24 gols a favor, per 67 en contra. Mentre que el Sant Julià Vila Tor de Club de Futbol B marxa la tercera posició amb 39 punts de 17 partits jugats ha guanyat 12 en empatat 3, n ha perdut 2 48 gols a favor per 24 en contra, Olòs Futbol Club Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol B, 14 contra tercer, 4 punts contra 39, aquest partit el podreu veure al camp municipal Olòs de Lluçaner serà avui a partir de les 4 de la tarda Vingueu dos quarts de dugues, mentre a la Rosaleda eh, el mateix resultat, Màlaga 0, Espanyol 1, gol de Pablo Piatti. <ríe> Us deixem doncs amb, el, amb la tercera i última part de la nostra publicitat. Fins ara mateix. Residència Sard, Montmartre de Porreig. Persones grans,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 Vinga, 12, passen dos minuts de dos quarts de dues. Quarta catalana, grup 1, 18ena jornada. Montmajor Futbol Club Gironella, club de futbol atlètic. Déu-n'hi-do, eh? Pues anem a buscar això. El veu, el bueno, el, fe, el malo i el, i el feo. la guaua, eh? Montmajor Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atletic, bé, eh? el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre, Teresa Rovira Gràs, al nostre partit guaua. Guau. Montmajor, perdó, eh, entre ells hi trobem el minorista Sagrada Font Unió Esportiva B, que marxa amb 10 punts a la terzena posició, i el Baix de Torrella Club de Futbol, que atenca la classificació, és QE a la quinzena posició amb 6 punts, i per agafar doncs, el derbi, Montmajor Futbol Club marxa a la onzena posició amb 13 punts. Ta -ta -ta Estava pensant, no sé si és millor estar a 13 o tenir 13 punts. De fet, el que marxa a la onzena posició en té 10. I Montmajor marxa a la onzena i en té 13. Ara per ara, sembla millor que tenir 13, 13 punts que anar 13è bé. Doncs ha dit això, de 13 partits, 2 tres punts, de 15 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8. 21 gols a favor per 31 en contra. El seu rival de Bulls Gironaella Club de Futbol Atlètic B marxa a la 14a posició. Amb 8 punts de 16 partits jugats, un mes, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 5, n'ha perdut 10. 20 gols a favor per 46 en contra. Com un major que està en la sala de 830 metres, l'estat del temps poc ennubulat, la probabilitat de precipitació estarà al torn del 5%, la temperatura mínima i màxima serà de 5 i 11 graus, la direcció i velocitat del vent ha encalmat a 0 km per hora, aprofiteu, eh? aprofiteu perquè serà el poc espai que, hi haurà, que no hi haurà vent, eh? l'índex ultravioletat violat, màxim 2, que és un índex ultraviolet, Baix. Montmajor Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic B, uh, 11 contra 14è, 13 punts contra 8. Aquest partit el podreu veure avui al Municipal de Montmajor a partir de les 4 de la tarda. Som-hi, Artesc Futbol Club, Cacerres Club de Futbol, el camp municipal d'Artesi i l'àrbitre Cristian Martínez de Entre ells tenim a la vuitena posició Sant Llorenç de Moritz Club Esportiu amb 23 punts i la Monistrolenca Agrupació Deportiva, que és 9, amb 22 punts el que fa a partir d'aquest cap de setmana és l'Artes Futbol Club, que marxa a la quarta posició amb 30 punts, de 16 partits jugats ha guanyat 9, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4, 34 gols a favor per 18 en contra, mentre que el Cacerres Club de Futbol marxa a la 12 en la posició amb 13 punts, de 16 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 9 27 gols a favor per 48 en contra. Artés Futbol Club, que Serra Club de Futbol quart contra 12, 30 punts contra 13. Aquest partit el podrà veure al camp municipal d'Artes, serà avui a a de les 4 de la tarda. Callús, club de futbol, veganès, centre controlat recreatiu al camp municipal de Callús i l'àrbitre Oriol per seguir-se grau. El Calluix, club de futbol, que marxa a la tercera posició amb 31 punts. De 15 partits jugats n ha guanyat 10, en empatat 1, n ha perdut 4. 42 gols a favor per 24 en contra. Mentre que el Beganès, centre cultural recreatiu, està a la desena posició amb 14 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 4, en empatat 2, n'ha perdut 9. 35 gols a favor per 40 en contra. Callus, club de futbol, va ganar centre cultural recreatiu, tercer contra desè, 31 punts contra 14, aquest partit de poder barra El municipal de Callus serà demà a partir de les 12 del migdia. Mm -hmm. Berga, club esportiu, B a Puigcerdà, club de futbol, partidàs al camp municipal de Berga, eh? Arbitre José Antonio Martín Romo Parejo, és líder al navàs club esportiu, amb 37 punts. El Sallent en volta entre mig dels dos, eh? marxa la cinquena posició, el Sallent Club Esportiu B amb 30 punts, i també el Calders Club de Futbol que marxa a la sisena posició amb 29. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, el Verga Club Esportiu B marxa a la setena posició amb 28 punts, de 16 partits jugats ha guanyat 9, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 36 gols a favor per 22 en contra, mentre que el Puigcerdà Club de Futbol marxa a la segona posició amb 35 punts, <coughs> amb un partit menys, 15, n'ha guanyat 11, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, 36 gols a favor per 12, contra Berga, Club Esportiu B, Puigcerdà, Club de Futbol, setè contra segon, 28 punts contra 35, ho podreu veure això, el camp municipal de Berga serà demà a partir de les 4 de Lutardo. posarem un graonet més, estarem a la tercera catalana, grup 7, i uh, passarem per la vintena jornal de Sant Salvador, 6 Club de Futbol, Sant Pere Nord, Club de Futbol, el camp municipal Sant Jordi de Cercs, i l'àrbitre Rafael José Almeida Chávez, entre els dos hi trobem el Marganell Club Esportiu que marxa la quinzena posició amb 19 punts de 19 partits jugats. N'ha guanyat 5, n'ha empatat 4, n'ha perdut 10. 22 gols a favor per 33 en contra. Mentre pel que fa al partit d'avui, doncs el Sant Salvador de Cés Club de futbol marxa a la setzena posició amb 17 punts de 19 partits jugats. N'ha guanyat 4, n'ha empatat 5, n'ha perdut 10. 20 gols a favor per 31 en contra mentre que el Sant Pere Nord, Club de Futbol marxa a la dotzena posició amb 22 punts de 18 partits jugats, 18 un menys n'ha guanyat 6, n'ha empatat 4 n'ha perdut 8, 31 gols a favor per 43 en contra Sant Sabost Club de Futbol Sant Pere Nord, Club de Futbol 16 contra 12 17 punts contra 22 aquest partit el podreu veure al Municipal Sant Jordi de Cercen avui a partir de les 4 de la tarda Olban Club Esportiu, Fruitoseng Futbol Club, el camp municipal d'Olbant i l'Arruita, Óscar Márquez Vega. Trobem a la novena posició el Cardona, Club de Futbol, amb 26 punts. Després, entre ells, entre els rivals, eh, trobem a la onzena posició el Súria, Club Esportiu, amb 23. A la quinzena posició el Marganell, Club Esportiu, amb 19 punts. I el Vilomara, Club de Futbol, que el trobem a la dissetena posició, amb 16 punts. Pel que fa al partit d'avui, doncs... Uh, no, de, de demà, d'aquest cap de setmana. el Urban Club Esportiu és el coE És a uh, marxa la 18ena posició amb 4 punts. De 19 partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat un. N'ha perdut 17. Ai, perdó, sí, n'ha perdut 17. 18 gols a favor per 55 en contra. i el seu rival d'avui, el Fruitoseng Futbol Club que marxa a la desena posició amb 25 punts de 19 partits jugats, n'ha guanyat 7 n'ha empatat 4, n'ha perdut 8, 44 gols a favor per 40 en contra Olbant Club Esportiu Fruitoseng Futbol Club 18è contra Desè 4 punts contra 25 Aquest partit el podreu veure al Municipal d'Urban serà demà a partir de les 4 de la tarda. Porreig, Club Esportiu, Sant Pedó, Club de Futbol al Camp Municipal de Porreig i l'àrbitre Alonso García Pelaez. És líder al Cantries Unió Deportiva amb 44 punts. El Joanenc, Futbol Club, marxa a la segona posició amb 41. El tercer, ara parada, és la Pirinaica, Futbol Club, amb 38 punts. El Vila de Cavalls el trobem doncs, a la quarta posició amb 33. I perquè fa el partit d'aquest cap de setmana... Uh, el Porreig uh, marxa a la vuitena posició amb 30 punts de 18 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 3 n'ha perdut 6, 38 gols a favor per 28 en contra mentre que el Sampadó, club de futbol marxa a la cinquena posició amb 32 punts amb un partit més, 19, n'ha guanyat 10 n'ha empatat 2, n'ha perdut 7 37 gols a favor per 29 en contra, partidars eh? Porreig, club esportiu Sampadó, club de futbol Vuitè contra cinquè, 30 punts contra 32. Això ho veure al Camp Municipal de Porreig i serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. He Tercera catalana, grup 6. Estem a la vintena jornada. Avió Unió Esportiva B, Camp Déu Atlètic. El Camp Municipal, Alfons Gonfaus i l'àrbitre Marc García Naharro. Els líder, la Sabadellenca, Unió Esportiva, amb 55 punts. El Montcada, Club Deportiu, marxa a la segona posició amb 45. I l'Escola de Funtbol, Bonaire, marxa a la tercera posició amb 42. de n'hi do, eh, el líder ja. 10 punts de ventatge amb el segon, eh, la Sabadellenca. Les venga, tenim que a la quarta posició... A la quarta posició no tenim ningú perquè no els coneixem. Uh, sí que el partit d'avui és a l'Avia Unió Esportiva B, que marxa a la sisena posició amb 29 punts. De 18 partits jugats n'han guanyat 8 N'han empatat 5 i n'han perdut 5. 37 gols a favor, per 35 en contra, mentre que el Camp Déu Atlètic marxa a la cinquena posició, un lloc per sobre, amb 33 punts de 19 partits jugats, un mes n'ha guanyat nou. n'ha empatat sis, n'ha perdut 4, 41 gols per a favor, per 27 en contra. una partidars, eh? Aviam, Unió Esportiva B, Camp Déu Atlètic, 6è uh, contra 5è, 29 punts contra 33. Això ho podreu veure al camp municipal Alfons Goufau. Serà precisament avui a partir d'un quart de 5. Tercera catalana, grup 5. Estem a la vintena jornada. Mollà, club esportiu. Predenc futbol club al camp Mollà. Uh, centre esportiu uh, l'àrbitre Daniel Torres González. És líder l'Oarvik amb 41 punts, el Folgarol club de futbol és segon amb 40, el Sant Julià de Vilatorta, club de futbol és tercer amb 34 punts. A la Vinyoll trobem a la 18a posició, la Vinyoll Club Esportiu amb 13 punts, perquè fa el Mollà, marxa la un... uh, Mullà, a partir d'avui, eh. Mullà, club Esportiu marxa a la 11a posició amb 25 punts, en 19 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha patat 4, n'ha perdut 8. 25 gols a favor per 27 en contra, mentre que el Predenc Futbol Club marxa a la sisena posició amb 28 punts de 19 partits jugats. N ha guanyat 8, n'ha empatat 4, n'ha perdut 7. 38 gols a favor per 34 en contra. Mollà, Club Esportiu Predenc Futbol Club. 11 contra 6, 25 punts contra 28 partidars a Mollà al centre esportiu. Serà demà a partir de les 12 del migdia. Vinga, segona, pugem un graó, segona catalana, grup 5, estem a la vintena jornada, Solsona, club de futbol, club de futbol Mollerussa, el camp municipal d'esports de Solsona i l'àrbitre Pau Bernils Delgado. És líder el Borges Blanques, club de futbol, amb 46 punts, i a la tercera posició hi trobem el Linyol, el club de futbol, amb 37 Pel que fa al doncs, partit d'aquest cap de setmana, s'ho sona el club de futbol que marxa a la segona posició amb 45 punts de 19 partits jugants. ha guanyat 14, tan sols n'ha empatat un menys que el líder. Eh? N'ha empatat 3 i n'ha perdut 2, 48 gols a favor per 23 en contra pel que fa el seu rival, el club, futbol, el club Futbol Mollerussa, marxa a la cinquena posició amb 32 punts de 19 partits jugats. N ha guanyat 8, n ha empatat 8, n ha perdut 3. 37 gols a favor per 24 en contra. Susona Club de Futbol, Club de Futbol Mollerussa, segon contra cinquè partidàs, eh? Amb 20, 45 punts contra 32. Aquest partida podreu veure al Municipal d'Esbors de Zolzones, que serà demà a partir de les 4 de la tarda. segona catalana grup 4 estem a la vintena jornada de la Torreta Club de Futbol Berga Club Esportiu al camp municipal de la Torreta l'àrbitre Max Elias Vaneso Castellet és líder al Canadà Futbol Club amb 40 punts el Sabadell Nord, club de futbol, és segon amb 36. I el Can Rull-Romulo, Tronxoni, club de futbol, marxa a la tercera posició amb 35. A la novena posició trobem el Vic, Riu Primer, Refo Futbol Club, amb 27. I a la desena, el Segent Club Esportiu, amb 26 punts. perquè fa partit d'aquest cap de setmana, a la Torreta, club de futbol, marxa. És el CUE, marxa a la 18a posició amb 6 punts. De 19 partits jugats n'ha guanyat 2, no han empatat cap, n'ha perdut 17. 18 gols a favor per 48 en contra. Metes Calverga Club Esportiu marxa la 11a posició amb 26 punts, empatat amb Marcelena. Amb 19 partits jugats, ha guanyat 7, empatat 5, ha perdut 7. 27 gols a favor per 60 per 26 en contra. La Torreta Club de Futbol Berga Club Esportiu 18è contra un 6 punts contra 26. Aquest partit lo podreu veure al Municipal La Torreta serà avui a partir de dos quarts de cinc. Caldes de Montbui Club de Futbol Gironella Club de Futbol Atlètic al camp municipal de Caldes de Montbui i l'àrbitre Rubén Serra Sanz. Alcaldes de Montbui Club de Futbol que marxa a la 17 posició amb 16 punts de 19 partits jugats, eh, n'ha ju guanyat 8, ha desempatat 9, de, 19... de, de, de... Upa, va, de... Té 16 punts de 19 partits jugats, n'ha guanyat 4, n ha empatat 4, n'ha perdut 11, 24 gols de favor per 39 en contra mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa a la dotzena posició amb 25 punts amb els mateixos partits jugats ha guanyat 7, n'ha empatat 4 n ha empatat 4 i n'ha perdut 8, 32 gols de favor per 30 en contra Caldes de Montbé, Club de Futbol Gironella Club de Futbol Atlètic 16 contra 12, 17 punts contra 25 Això ho podreu veure a camp municipal Caldes de Montbui serà demà a partir de les 12 del migdia Vinga, que acabem. Estem a l'últim partit. Eh? Pugem un grau més. Primera catalana, grup 1. Estem a la vintena jornada. Gironella, Futbol Club B, aviar Unió Esportiva, al camp municipal Sant Pons, Fontejau, a l'àrbitre, Pavel Fernández García. Horta, Unió, Esport... Una Unió Atlètica, marxa a la primera posició amb 34 punts. A un punt trobem el segon, el Sants, Unió Esportiva, i a un punt menys i trobem el Mollet, Unió Esportiva Club de Futbol, que marxa a la tercera posició. El Vic, Unió Esportiva Club, marxa a la vuitena amb 25. I el Manresa Club Esportiu, marxa a la 17 amb 18. perquè fa al partit aquest cap de setmana, doncs el Girona Futbol Club B marxa a la terzena posició amb 20 punts. De 18 partits jugats ha guanyat 4, hem empatat 8. N'ha perdut 6, 28 gols a favor per 29 en contra. Mentre que l'Avià Unida Esportiva marxa la quinzena posició eh, amb 19 punts. Partides, ja eh, ho estic veient ben clar, eh, tres partits de tres perdó, de, de, de, de, 19 partits jugats, n'ha guanyat 3, l'Avià n'ha empatat 10, n'ha perdut 6, 22 gols a favor per 26 en contra perquè fa aquest partit l'Avià amb 4 derrotes i quart per la cua amb 19 punts. Visita també al migdia el Girona B, té les baixes d'Antoni, Gigi, Jona i Yuri Martínez. El tècnic Pablo Becerril raona que tenim urgència per poder superar els 20 punts. Les decisions arbitrals, les lesions, res no ens va a favor. En els dos darrers partits hem estat un altre cop competitius. El gol a Berash amb el Girona serà important, ja que crec que acabaran a baix. Però ja està, eh? aquest partit el podreu veure, serà demà a partir dels 12 al migdia. Girona, Futbol Club B, aviar Unió Esportiva. So, yeah, this is on the EP too, okay? Just follow us, lads, here we go. 9 minuts per les dues per donar punt i final amb aquest programa tenim a l'altra banda l'Albert Planes per parlar-nos ja de la recta final del motor Robert, bon dia bon dia, Pep, estic encara dels partits uff no et moguis, no et moguis Albert, no et moguis ara sí no moguis que se't va molt bé, doncs anava dir, doncs, això, doncs, pendent de, de, dels partits de l'infantil, eh? Encara no hi ha resultats, per tant, no podrem dir el resultat abans que s'acabi el programa. Està greu, està greu perquè no hi ha manera que ens sortem. Molt bé. Em sent bé? Uh, ara bé, ara bé. Doncs vinga, va, comencem el motor d'aquesta setmana. Ara has canviat, el... eh? Ara ja vas tirant a Tonyina, eh? En Llaonada. Sí, va, dic en mi, que Passes... a Bonito del Norte. Des... <laughs> això, això, a Bonito Des del Norte, eh? Doncs... De no Sardina... No, no, bueno, del és nord, bo, eh, del bo. nord he quedat molt així, oi, Ai, vam fer un rascar molt bo els eh? del nord, va, perets. No, és, és molt bo, eh. Bé, bueno, ja, per fi. Per parlar del motor, Pep, eh... porto notícies fesques, evidentment, és tot de dues rodes avui, no tenim res de quatre rodes, Fins la setmana que ve que tornem al el de Suècia. Res, dues rodes, I ja tenim el calendari oficial del motoclub Baixbergadà per aquesta temporada 2017, ens faltaran els pilots, que encara no són oficials, Sí que sabem que la família Roma-Romero, doncs, eh, Dani Roma -Romero, Rom i la Rosa Romero, per exemple, curran tot el nom del motoclub Basberguedà, cosa que enorgulleixi molt el seu president, el Rosent Soler. Bé, a... sí, sí, no. Hi ha novetats, eh? Hi ha novetats eh, aquest any i veureu que algunes de les coses que teníem que se celebraven eh, d'àmbit nacional no les disputaran o bé canvien d'ubicació. Anem a començar. 18-19 de març s'estrena el motoclub Basberguedà al circuit de Guant. Eh, el circuit de Motocross d'Urban, amb l'estatge de l'equip nacional de Motocross, de la Real Federació Espanyola de Motociclisme. El 8 i 9 també el circuit de Motocross d'Urban, però el circuit del Berguedà, en aquest cas, aquest any, no hi ha de Motocross de Motocross d'Urban. Em bé? Oh, sí, sí, bueno, eh, una mica millor que abans, potser, eh, Albert, però se t'entén, se t'entén. Ara volia sentir-me a la ràdio, eh, bueno, en fi. El que deia, 8, <ríe> no, no 8 no i 9 el circuit del Berguedà, a l'Àrea d'Urban, ha canviat de nom ara en el circuit de, de, del motor, no, és, eh, el circuit del Berguedà. Campionat de Catalunya de Motocross MX, per grans. El 6 i 7 de maig, el circuit d'Urban també, el circuit de, del Berguedà. Campionat d'Espanya de Motocross, categoria seguri MX, amb 7-18, 125 i 2,5, i amb MX, 95 i MX, 65. El 21 de maig, Campionat de Catalunya del Dord, a Gironella, Vull? Campionat de Catalunya del Dord, de Triau a l'àrea juny a l'àrea del motor del Bacadà, que està just al costat del circuit, eh, Campionat de Catalunya de resistència a terra, en aquest cas 3 hores de resistència, l'uix de juliol, al circuit, Lliga Catalana Interprovincial de Motocross, categoria de gran, 15 i 16 de juliol, a eh, Sant i atenció, aquí ja tenim el primer canvi, anoteu-se aquesta data, 15 i 16 de juliol, a Sant Corneli, campionat d'Espanya de trial és uh, Toni Bou i companyia, evidentment Carai. canvia d'educació, passa del novembre al 15 de juliol amb un toque de batrac campionat d'Espanya de trial, eh, recordeu, de Cal Rosal ens anem a Sant Corneli 3 de setembre a Cal Rosal aquí sí, campionat de Catalunya de trial obert, per tant aquí canviem ens anem de Catalunya a Espanya, eh, recordeu campionat de de trial obert, 3 de setembre el 30 de setembre al circuit un concepte de motocross per nen aviat les inscripcions, les direm aquí a l'errori, on us podeu deixar, doncs, si el vostre nen veieu que és un fenomen anant en moto, que veu que pot arribar lluny, o com a mínim us que es treu la cartera, doncs, eh, l'opció és aquesta. Un concepte de motocross per nens, com no deixari la cartera, alguna cosa s'ha de fer, no?, per donar hi el doncs, circuit de motocross per nens organitzat per la federació de motociclisme amb varis pilots que està per aquí, i també el motoclub Back Bargadà sota ells dos, sota el, la federació de motociclisme el motoclub Back Bargadà estarà organitzat en aquest curset 7 i 8 d'octubre, el circuit campionat de Catalunya de motocross per nens també, ens anem el 12 de setembre a Cal Rosal Copa Catalanya de Trial de Clàssica ja veieu que aquesta era la data prevista pel campionat de Catalunya de Trial doncs en aquest cas hi farà Trial també però la Copa Catalana de Trial de Clàssiques. També es pot veure unes motos totes eh? I a concretar, doncs, ja, sí, tenim el supertest que serà el circuit, no és que sap l'edat serà. També serà el... Mare de Ara sí que fem una dauna de sardina, però que tal. Sí, sí. El, el, el Trial, el Festival Berguedà, a l'Àrea del Motor. T'he de dir, Pep, que això eh, és molt bé, eh? Ah, uh -huh. Bé. perquè m'han trucat diversa gent i tinc el mateix problema a les 4 de la tarda, de la tarda no em farà de ben eh? bueno, doncs hem de trucar el problema a les 4 no? tu, sí. Albert, dos minuts sí, ja que totes potser doncs això, doncs, res, doncs el trial al Festival de Berguedà a l'àrea del motor farà i la l'enduro Racing que també farà en aquest cas a l'àrea del motor i com he dit, falta concretar i atenció demà, cita important el Palau Sant Jordi de Barcelona a partir de les 6 de la tarda comença un nou campionat del món de trial en aquest cas, Mís Trial en pavelló tancat ara. Sí. i res més només a recordar que més del de Barcelona també tindrem el d'Austria i el de França que els col·locs el visitaran en dues ocasions Sant Jordi eh? el Palau Sant Jordi demà eh, celebra els 40 anys de trial a Barcelona Enduro Indoor per tant, 40 anys de triar a la Barcelona, evidentment amb la presència de, dels pilots que seran en aquest campionat, el Coni Bou, que va fer uns de títol, l'Adam Raga amb la TRS, l'Oberca Bastanya, no ser-ho. Uf, ha patat algo? eh? Albert, no sento jo, eh? Bueno, sort que ja és aquesta hora, eh? Um, estic mantenent la trucada per si surt perquè com que abans feia aquells pitos i ja ha tornat a sortir, sóc com revisculat una altra vegada bueno, ens queden dos minutets eh, ens haurem de despedir, d'acomiadar um, dient-nos doncs això eh, recordant doncs, aquesta matinada eh, als Estats Units eh, a, per, en concret a, a, a, a, a, a, a Houston on hi juguen durant la temporada regular a l'equip de Texas eh els texans, perdó, els texans de Houston, els, els patriots que lluitaran pel torneig per novena ocasió, a eh? l'equip de Fozbrook, Massachusetts, i que super, arriba a la Super Bowl després de derrotar a la final de conferència els Steelers. Uh, mentre per agafar els Atlanta Falcons, el rival d'ells serà doncs, per la seva part el que van, van guanyar a uh, la seva final de conferència els Green Bay Packers. Uh, l'equip uh, doncs doncs, arriba a la segona, a la segona final eh? Atlanta Falcons la seva segona, uh, segona Super, Super Bowl mentre que uh, els Patriots New England Patriots arriba per la novena, és la novena vegada que arriba a la Super Bowl aquest partit doncs com dèiem el podreu veure avui al vespre a partir de les 9 del matí. jo veuré, ai de les 9 del dematí que no voldria, avui al vespre a partir de les 12, jo concretament el veuré demà a la tarda eh? Doncs això, eh, res més. Res més, les entrades, quasi, quasi res. Eh? Les entrades estaven al torn dels 2.000 eh, dòlars eh? que, per, per veure aquest partit. Això, plat de plat la taquilla, eh? si ara te vas i si agafes algun altre, no sé què pots arribar a pagar per veure aquesta Super Bowl. Nosaltres ho deixem aquí Fa minutat per les dues, us deixem als nostres companys dels informatius. Ens, ve, ens veiem dissabte vinent a partir de les i de les 12, com estem, eh? a partir de les do i cinc molts paturet. Aleu!